Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éredgyümölcse, és a megízleted idővel belül örvenc az önvaló. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. Köszöntünk önöket, Bányi Gézős Szilágyi Márta. Ma az esőről lesz szó, és azt hiszem, hogy jól választottam ezt a írást, gyűjteményt, amit Márta meg elkészített az esőről, ugyanis kezd elállni az eső, elmentek a felhők. Volt egy ilyen reményem, hogy ennek a hatására ez meg is fog történni, és úgy látszik, ez be is következik, szép időnk lesz. Az eső nem tartozik a különleges természeti jelenségek közé, vagy talán mégis így van. Mindenkinek van valamilyen elképzelése arról, miért esik az eső. A nap melegétől elpároloktatott víz a felhőkben gyűlik össze, aztán valamikor visszaüt a földre az eső formájában. Az esőzés azonban, mint minden természeti jelenség, kiszámíthatatlan. Néha túl sok, máskor meg teljesen elmarad, és mindkét esetben súlyos gondokat okoz. Szilágyi Márta felkutatta, mit tartottak a régiek az esőről. Úgy tetták, hogy A természeti jelenségeknek, így az esőnek is irányítóik vannak, isteni, félisteni lények. Ne gondoljuk, hogy az Indus, Ganges, Nilus, Tigris vagy Eufrates folyók mellett lakó emberek ostobák voltak, nem vették észre, hogy a víz elpárolog, nem tudták elképzelni, hogy mi történik vele. A természeti jelenségekben azonban van egy kis szabálytalanság, nem sok, csak éppen annyi, hogy lássuk, valaki beleavatkozhat a dolgok természetes menetébe, és bele is avatkozik. A világ legrégebbi szentírása, a Rigvéda számos himnuszt intéz a természeti erők uraihoz. Az első urát Pajzsanyjának nevezték. Hallgassuk meg egy himnust. Ardzsanyját hívom énekemmel, és felajánlom a hódolatom mindenféle növény és magvakura égbikája, életadó hatalom. Fákat cibáló démonverő, fegyverétől mindenki retteg, még azok is menekülnek előle, bűnt, akik eddig el nem követtek. Mint kocsihajtó űzi a csődört, ostora csapkod, fusson erővel, aztán felordít, mint az oroszlán, és az eget megtölti esővel szél fúj villám cikázik az égen, És a nagy felhők mennydörögnek. Fűfa kisarjad, és az esőben Pardzsanya ételt küld a földnek. Egy szavadra a föld meghajlik, Lópat a dobban, És a növények mindenféle alakja kizöldül. Adj tenyekünk biztos menedéket. Küldjetek égi esőt, marutok. Küldjétek le az égi folyókat Lássátok el, mint gyermeket apja Zengen a dörgő mennyei szózat Égi kocsiddal hozd el a záport Árazd el vizeddel a földet Vond el a párás, fátlat előle Lepje a víz, a dombot a völgyet Vödröd emeld meg, döntsd a vizet Mint zuhogó folyót a porba Ázzon az ég és a föld a gíben Hadigyon jó helyen végre a csorda démonokat pusztít, parzsanya, villámcsapkod csapkod a felhős égzeng, minden élő hódol előtte, minden a földön hangosan örvend. Adtál esőt, az asszályt elűzted, most már zöld takarók a növények, ételt kapott az ember, az állat, és ez a himnusz dicsőít téged. A himnuszban említett marutok a viharok irányítói. Parzsanyát megszólítják más védikus írások is, Például a szintén a Rigvédához csatolt Szauparna, amelyben Kadru, a kígyók anyja így imádkozik Barcsanyához. Zengjen az ég, és küldjele le fényes mennyköveit, jöjjenek akkora felhők, mint a hegyek. Mosson el minden partot az árvíz, vízben a kígyók elmerüljenek. Hallasd a hangod béka, ha eljön az éjjel, hagyjon esőt az égi tehén. Légy kegyes, tedd meg azt, amit kérek, parzsanya, hozzád estek ma én. Sudaama ke tan ke beer. Sudaama ke tan ke bera, ke ke ke Gopala. Gopala. A van egy másik eső is, mégpedig Indra, akit a görögök Zeusnak, a, a rómaiak Jupiter-Tonansznak neveztek. Indra Zeus-Jupiter a mennyek királya, harcos, megyverei, villám és a mennydörgés. A poránák szerint elegendő esővel látja el a bolygókat. Mint királynak igen jutott ideje az esőügyek intézésére, hiszen állandóan démonokkal kellett hadakoznia. A napi munkát rábízta parzsanyára és a marutokra, de rögtön visszavette az irányítást, ha valamivel nem értett egyet. A simot valgávatam elmondja, hogy egy Santanu nevű királyországában 12 évig nem esett az eső. Mivel az ország javaiért a király felel, biztosra lehet venni, hogy ilyen csapások csak akkor érik az országot, ha maga a király követett el valamilyen mulasztást. A király és Bráman a tanácsadói törték a fejüket, mi lehet ez a mulasztás, miért haragudott meg Indra. Végül kiderítették, hogy a király uralkodása körül van egy rendelenes dolog. Hősít szabály, hogy a királyt az első elsőszülött fia követi a trónon. Sántanú azonban a második fiú volt. Az első szülött fiú, Devápi még fiatal korában visszavonult az erdőbe, és a remeték életét élte. A Brámanák tehát azt javasolták, Keressék fel Dévápit, és kérjék meg, hogy foglalja el a trónt. Sántanunak nem volt semmi kifogása, a királyi Aszkéta azonban nem akart visszatérni, és még azt is hozzátette, hogy nem ért egyet a védikus elvekkel. Indra úgy döntött, hogy Dévapira haragszik jobban, és kegyesen elküldte a régen várt esőt. <Sessz> Jai Keshav Kali Malhari Madhav Madhan Murari Keshav Kali Malhari Jai Madhav Madhan Murari jai, jai Keshav Kali Malhari Lomapáda nevű király egyszer könnyen hazatott egy brámanának. Lassan mindenki elfordult tőle, nem akadta ki elvégezni az áldozatokat. Az áldozatok végzése viszont előírt kötelesség, ahogy Kisna mondja. Mindenki teste gabonaféléken él, melyeket az eső termel. Áldozat végzéséből ered az eső, az áldozat pedig előírt kötelesség. Inra tehát megharagudott Lomapádára. Nincs árnozat, nincs eső, mondta a félistenek királya. Az asszályra éhénység és nyomor következett. Nem is ért véget, csak akkor, amikor sikerült elhozni a fővárosba a kijelölt tiszta és ártatlan fiút, risias Ez a történet azért is érdekes, mert Risia Inga nem más, mint a tiszta és ártatlan Parzivál, aki a nyugati legendában a halász királyt, a fordás meg egy bűn következményeitől. maga is elkövet hibákat. többnyire földi lányokat és asszonyokat csámít el, ezt a szokását ismerjük a görög-római irodalomból. Néha egyszerűen büszke lesz, azt hiszi nem csak a mennydörgés villámlás, hanem minden rajta múlik. Egy alkalommal a Vrindában élő pásztorok áldozatra készültek, hogy biztosítsák Indra jó indulatát. Krishna azonban már elhatározta, hogy megleckészteti Indrát. Azt javasolta, Imádják inkább a a hegyet, ahol a teheneiket legeltetik. A pásztorok féltek a félistenek királyától, de úgy szerették Krisznát, hogy mondhatott bármit, mindent elfogadtak tőle. Az ételeket felajánlották a Góvardana hegynek, és nagy tisztelettel a teheneiket maguk előtt terelve körüljárták. Indra tudta, hogy Kriszna személyesen védelmezi rindában, de haragjában túllépte a hatáskörét. Van egy a nevű felhő. Ennek akkor kell elárasztani a Földet vízzel, amikor egy négy korszakból álló ciklus véget ér. Ez a pihenés ideje, és az egész teremtés visszatér a megnyilvánulatlanba. Indra ezt a a nevű felhőt szólította, és megparancsolta: Árasszál, Vrindában. A felhők nem igazán tudatos lények. Így aztán megjelentek van a fölött, és teljes erejükből szakadatlanul zúdították a vizet. Szünet nélkül villámlott és mennydörgött, fújt a szél, ömlött az eső. A víz már nem csak a völgyeket, de a dombokat is elborította, és minden élőlény reszkedett az orthidegtől. Krishna megértette, hogy ez nem közönséges eső, hanem Indra haragja. Egyik kezével felemelte a helyet és egy hétig a bal kezek tartotta. Mindenki a hegy alá sereg lett, és biztonságban volt tehneikkel együtt. Indra elámult misztikus ereje láttát. Megállt parancsolta felhőknek, a mennyei birodalomban megszólaltak a kagylókürtök és a dobok. A gantharvák énekeltek, a többi félisten virágesőt szólt. Indra nagyon szép imákat ajánlott felkrisnának, de szívében nem igazán változott meg, és később egy párizsát a virág miatt megint megtámadta Kristánt. Kújina oh, hité a. Kújina hité a. Ó, man! Hagyj túsz a mazelé. इस जग में तेरा कोई नहीं है अपने अभिमानों को छोड़ के जरा सोच छाड़े विधा अभिमान छाड़े विधा त्याग दे gisrain bich India számos költőjét és festőjét ihlette meg az előbbi történet. A következő verset, Siva Rudrappa, Kannáda költő írta a 20. század első felében. Tompa, sötétség, zuhog az eső, Elefánt a dévák között börtönbe jött világra ő. Csepnyival a piros ajkán és a fólája szól, persze, hogy a pászorlányok szíve zakatol. Indra király megharagszik, de tudom, hogy mit tegyek: bal kezem egy újja hegyén tartom Góvardan hegyet. A jamunán megélénkül, virágerdőben a part, és az összes bambuszliget zengi a győzelmi dalt. Dal lebeg a lebegőben, mennydörgéssel is felér, mikor ardzsúnát repíti hősi harcra a szekér. a zsivajából hallott Krisna énekel. Korról, korról visszatérek, mindig eljövök, ha kell.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 Egy másik hindi pacsjan is erről a híres esetről beszél. Cí megítá ének a góvaltan hegyhez. Minden dicsőséget gyrirásnak. Szép lankáin sok-sok tehén legelget, zsenge fűvével jól lakik mind, és holdnál fehérebb borjat nevelget. Minden dicsőséget girirázsnak, hűvös barlangokat nyit játszó helynek, Krisna a fiúkkal vígen csázik, és mind hangosan énekelnek. Minden dicsőséget girirázsnak, egyszer a sértett keltett nagy zövatartót, ám a hegy, mint egy hatalmas gomba, Vrajza fölé egy óvó ernyőt tartott. Minden dicsőséget Girirázsnak, Épp olyan, mint egy ékes királyi páva, Elfogad minden áldozatot, Hozz még, hoz még, folyton ezt kiabálja. Minden dicsőséget Girirázsnak, Szentebb, mint az örök hó és jég hazája, Ő maga Krisna, az összes hegy királya. Jaj Girigovardan ki jai. ऐसे श्री भगवान को बारम्बार प्रणाम है कृष्ण da jin ki maiya hai yashoda azonban más módon is beavatkoznak a természeti eseményekbe, néha veszélyesen, máskor inkább tréfásan. És nem is mindig csak vizet hullatnak a földre. A genezis elmondja, milyen csapásokkal sújtotta az úr a fáraót, aki vonakodott elengedni Mózes népét Egyiptomból. Béka eső volt a második csapás. És a folyóvíz Békáktól pozsog, és felmennek, és bemennek a te házadba, és házadba és ágyadra, és a te szolgáid házába, és néped közé, és a te kemencéidbe, és nőidbe. A negyedik csapás bogáreső volt. Jövének ártalmas bogarak a fáraó házára, és az ő szolgái házára, és egész Egyiptom füldjén pusztává a föld. Jégeső és tűz a hetedik csapás. A jégeső is elég ritka Egyiptomban, tűzzel együtt pedig igazán különleges kombináció. Ezután a sáska eső következik. A rendkívüli esők sorozata azonban még nem ért véget. Az úr fürjeket hullott az égből Mózes pusztában vándorló népére, majd az ugyancsak égből hullott mannát adja nekik ételül. Reggel pedig, harmadszállás lőn a tábor körül, mikor pedig a harmadszállás megszűnik, ími a pusztának színén apró gömbölyek valának, mint dara a földön. Tudósok és laikusok sokat spekuláltak, mi lehetett ez a manna, talán az Aspicillia esculenta nevű zúzmó, amit liszté lehet őrölni. Olyan volt, mint a koriandrom magva, fehér és íze, mint a mézes pogácsájé. A népnek azonban nem íz lett. nem emlékeztek az egyiptomi uborkára, dinnyére és hagymára. Ez volt a mannás, vagy csak szemléletes példa, hogy az ember sose elégedett azzal, amit Istentől kap, és mindig valami más szeretne. A rendkívüli esők folytatódnak. Egyszer még árpa kenyér is hullott az égből, igaz, ez csak álmodta Gedeon egyik katonája. Gedeon azonban tudta, hogy ez jó jel, és másnap megismerte a mi dianítákatt <Sessz> A kenyér esőben van egy kis csalás, hiszen végül is csak álom volt. A középkorban azonban nagyon játékos kedvükben voltak az esőért felelős félistenek, és mindenféle furcsa esőt küldtek az égből, például Pióca esőt. Ez a nevezetes esemény akkor történt, amikor Vergilius Jámbor epikus költőből félelmetes varázslóvá lépett elő. Más költőkkel is megesett ez a középkorban. A történet szerint egyszer pióca eső ez az égből, egész Rómát ellepték ezek a rusnya állatok. Vergíliusz még kutat ásatott a város határába, beledobott egy aranypiócát, aki aztán oda csalta élő társait. A középkorban élt popjel lengyel király, aki nem szeretett uralkodni, csak lakomázni. Még a miniszterei is elégedetlenek voltak vele, mire ő kitalálta, hogy betegnek tetteti magát, mindenkit összeív, hogy elbúcsúzzon tőlük, de mérgezett borralítatja meg őket. A holtesteket azután bedobatta egy tóba. Ekkor azonban Isten megbüntette. Egéreső eső húlt az égből, mindenütt annyi egér volt, hogy még a vasajtókat is elrágták. Popjel a tószigetére szigetére akart menekülni, de az egerek oda is követték, sőt, ha egyet elvágott a kardjából, kettő lett belőle. Popjel kétségbeesésében beugrott a vízbe, és megfoglalt. <Sessz> Gual bal sangden bal Egéreső nem volt máskor, annál inkább hullottak alá az égből a halak, békák, rovarok. A haleső volt a leggyakoribb, aminek még örültek is, mert sokszor élő, vagy még ehető halak hullottak alá. A középkor véget ért, de a haleső nem. 1833-ban az indiai Fatépurban, 1836-ban Allahabadban kiszáradt halak potyogtak az 1859-ben versben a hasak az halak az együtt jelentek meg. 1861-ben Szingapurban záporeső volt, utána a tócsák tele voltak halakkal. 1944-ben Burmában volt haleső, 1947-ben az amerikai Marx-séllel sepert végig a zápor. halak hevertek az utcákon, de a legtöbb a háztetőkön. Talán forgószél vagy vízszörtsér el ki a halakat a vízből. Már a forgószél nem válogat, hanem mindent magával sodor, a halakat is nagy területen szórná szét, nem csak néhány utcában. Felhőtlen, szélcsendes napokon is volt már haleső, ezért akad, aki megkockáztatja azt a teleportáció elméletét, amelyhez köztudomáson nem elég a háromdimenzió. A srimát Bhagavatam elmondja, hogy egyszer nagyon csúnya esőhult az égből, vér, gennyes hasonlók. Ez pedig így történt. Egy Truva nevű herceg meghallotta, hogy a bátyát megölték a jaksák. Rögtön elindult éjszakra a Himálaja-hegységbe, és pusztítani kezdte a jaksákat. A jakságnak 13 ezer katonájuk volt, és ők is nagyon keményen harcoltak. Drúvát úgy borították el a fegyverek szüntelen zápora, mint a hegyet a szűnni nem akaró eső. Persze ő is nyílzáporral válaszolt, de a jaksák most mágikus erőjéket vetették be. Egy pillanat alatt az egész eget sűrű felők borították, és rettentő mennydörgés halacott. Villámok ragyogtak fel, és szakadt az eső. Vér, váladék, geny, ürülék, vizelet és velő sűrű zápora, valamint emberi törzsek hullottak drúvára. Aztán egy óriási hegy jelent meg az égen, majd minden irányból jégdarabok hullottak, lándzsák, buzogányok, kardok, vasdorongok és hatalmas sziklák kíséretében. Druvának azonban volt egy isteni fegyvere, amit Nára Jannától kapott, és biztosan az utolsó szálig elpusztította volna a jaksákat, ha a nagyapja, Svályan Póva Manu, le nem beszéli az esztere szállásról. Sokan örülnének az aranyesőnek, persze nem a tavasszal nyíló, sárga virágú bokrokra gondolnak ilyenkor. A görög legendák beszélnek Danaéról, akit Zeus látogatott meg aranyeső formájában, és Danaé nem is örült neki olyan nagyon. Danaé eredetileg istenő volt, sumer nevén Damkina, a Bibliában Dina. Később azt mesélték, hogy a Krisziós lánya. A Krisziós inkább fiút szeretett volna, de azt a jóslatot kapta, hogy fia sose lesz, csak unokája, aki pedig meg fogja őt ölni. Erre egy torony zárta Danaét, és a bronzajtót még külön is őriztette vadkutyákkal. Zeusnek ez nem jelentett akadályt, és idővel megszületett Berseus. A történet érdekes folytatása, hogy Akrisziusz a lányát és a gyereket bezárta egy faládába, a lányát pedig bedobta a tengerbe. Sosot azonban nem lehet kijátszani. Egy halász kifogta a ládát, elvitte a királyhoz, aki Danaét feleségül vette és fiút felnevelte. Nehéz itt nem gondolni arra az egyiptomi legendára, ahol Oziriszt testét dobják be egy faládában a tengerbe. Iziz Danaé holdistennő megtalálja, Hurus Perszosz pedig bosszú áll a gyilkosságért. A félistenek azonban leginkább nem halakat és békákat, sőt nem is aranyat szórnak alá az égből, hanem virágokat. Krisna és a Góvartha hegy történetében már hallottunk virágesőről, de a félistenek mindig virágokat szórnak, amikor ünnepelnek. Például, amikor kisna megszaborítja Gajjendrát, az elefántok királyát, amikor Nishimha Déva végzett a Hiranyakasipu nevű démonnal, amikor síva elégette a démonok három városát, vagy amikor megszületett, van a déva. A szidhák, a vigyadhárák, kimpurusák, kinnarák, csárakák, jaksák, raksaszák, kígyók és féliszenek virágesőt szórtak Aditi otthonára, és virágokkal borították be az egész házat. Bali Lakshmi Istennőt és Visnut is megtisztelték virágesővel. Budha születésekor megremegett a világ középpontjában álló mérőhegy. A gantharvák zenértek, az abszarák táncoltak, források fakadtak, virágok nyíltak, új csillagok jelentek meg, a Istenek virágesőt hulladtak. Sridhara Svámi, egy nagy bajsnava szent és tudós úgy látszik nem volt jó éleménnyel a virágesőről, mivel ezt írja. Mivel az odaadó szolgálat hozza a legjobb eredményt, az a legjobb út. A többi út mindegyik a maga természete szerint olyan jelentéktelen eredményeket hoz, mint az égen lebegőnek elképzelt virágok, bár mindegyik út követője azt gondolja, hogy az övé a legjobb. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare. Ez volt tehát az Ismeretlen Mód nyomába című műsorunk. Ma az esőről haladták, Szilányi Márta össze összeállítását. Két hét múlva találkozunk ismét.